Фулешку почала читати, я став і підійшов до вікна. Господи, простогнала продавщиця, пограбував, вдарив ножем. Ні, ні, я ж його виростила, коли нас покинув батько, а мама злягла, і тепер знов тюрма. Може його хтось примусив? Ваш брат робив це свідомо, розвався я. Я налив їй склянку води. Сокочучи зубами, вона жадібно пила, і цівочки збігали по підборіддю шиї на комір блузки. Переді мною сиділа, наче інша жінка, жалюгідна і безпорадна, зовсім не схожа на гордовиту господиню, власницю автомобіля і дачі. «Мама не переживе!» Крізь гикавку мовила. «Це зовсім її!» «Доконай!» Шулешко сиділа і схлипувала, прикладаючи то до очей, то до носа хустину. Навіть забула про свою зовнішність. Не причесалася, не підфарбувала губи та вії. «Я вас не затримую», – дав їй зрозуміти, що пора йти. «Коли виникне необхідність, ми вас викличемо». Вона старечою ходою пішла з кабінету. Модний одяг на ній, здався ніби випадковим з чужого плеча. Її збайдужіння пригнічувало і водночас дратувало мене. Переконався, що серед людей, подібних до Шулешко, сильних духом не буває. Карлючкуваті слова притягували мене до себе, наче магніт залізо. Слухай хмир болотяний, або ти женися на Раїсі, або тобі не бачити свого сина, як вух без дзеркала, усьок. Ні, кисюрі, не треба було вдаватися до листа, коли він міг віч вічнавіч пригазити інженерові. Тут діяв хтось інший, хитро й підступно, навмисне кидав підозру на Василя, щоб самому залишитися в тіні. Тоді на що розраховував невідомий? Адже лист ниточка, хай благенька, яка приведе до нього незаперечний доказ, на таке наважився лише той, у кого було незаперечне Алібі, вирішив порадитися з майором. Скорич зустрів мене лукавим поглядом. Я зрозумів, у нього чудовий настрій. Мабуть, він завершив свою справу, а вже ж на столі лежав обвинувальний висновок. Сідайте, сине Федоровичу, запросив. У вас вигляд. Ніби наїлися кислиць. Що трапилось? Кисюра відмовився від показань? З кисюрою все гаразд. І згадав, досі не розповів скоричу, хто така базарвальниця. Сьогодні я викликав на бесіду Табурчака. Ту жінку, яка продає насіння на його вулиці. І Шулешко. А навіщо ту жінку, здивовано запитав? Ви знаєте, хто вона? Я переможно дивився на майора. Табурчакова мати. Рідна. Мати Табурчака? аж підвівся майор. Але ж ви казали, він сирота, виховувався у дит будинку. Я все йому розповів. Дмитро Іхимович уважно слухав, киваючи головою. Да, все ж не дарма ви попрацювали, підбив підсумок моєї роботи. Примирити сина з матір'ю після багатьох років неприязні не аби що? «А як з хлопчиною?» «Нічим хвалитись», — похмуро відповів. «Я впевнений, що ні Табурчак, ні Шулешко його не сховали». «А ось!» — поклав перед ним анонімного листа. Майор прочитав його і мовчав. «Зненацьке мене осінило. Дмитро Юхимович терпляче, поступово, крок за кроком, підштовхував мене до кінцевої мети, Поволі виводив, наче незрячого, на вірний шлях розшуку. Як це я відразу не втаропав? Виходило, десь я помилився. «І що робив Кисюра, коли ви показали йому цю писульку?» – запитав майор. «Образився, не схотів зі мною говорити. А ваша думка?» «Спершу хотів пошукати на дачах, а потім...» «Словом, мені здається, хтось прагне завести розслідування в тупик». «Відвернути від себе увагу», – виклав скоричу свої міркування. «Вірно», – погодився майор, – «засіб простий і випробуваний. «І який не прошується висновок?» – я замислився. «А вже ж ясно, як серед білого дня». Автор анонімки добре обізнаний із сердечними справами Табурчака. «Знає кисюру і про зникнення Руслана», – випалив поспішно. «Отож, постає питання». «Кві Продест!» – нарешті глянув на мене майор. «Кві Продест!» – посміхнувся він. Тобто по латині. «Кому вигідно?» «Кому вигідно накинути кисюрі цю справу?» «Ага? Є такий громадянин, чи ні?» «Є, звичайно. Лист підтвердження?» «Але зараз у мене нема нікого на підозрі», – відверто признався. «Тепер усі мають залізне алібі». Дмитро Єхимович якось дивно, ніби шкодуючи за чимось, подивився на мене, аж мені зробилося незручно. Вибор сани Федоровичу трохи розвіялись, доброзичливо порадив. Сходіть на флотський бульвар, погуляйте, там чудові краєвиди. У вас, вибачте, вигляд перевтомленої людини, тимчасові невдачі, поразки, неминучі у нашій роботі. У мене почервоніли вуха, бо майор безпомилково оцінив мій стан. Дякував йому за те, бо у тяжку хвилину підтримав, вселив надію. Я охоче скористався, порадою скорича, до флотського бульвару кілометрів зо-два.